Tumejulishwa na imekuwa hivyo kwamba wakati tunasherekea sherehe za kuaga mwaka 2017 na, na kuukaribisha mwaka 2018 watakuepo na muziki wawili hapa kwetu ambao tutashiriki nao katika kuaga huu mwaka Atakuwepo asiraisi yaka pamoja na mwenzie Nandi sisi wetu wa usalama ni kuhakikisha kwamba mwanamuziki huyu pamoja na kundi lake wanakuwa katika hali ya ulinzi na usalama sisi kwa upande wetu wa polisi tumekuwa na jukumu la kuhakikisha kwamba hawa wanamuziki pamoja na wananchi wote ambao watakuja kushiriki katika kusherehekea pamoja na wao wanamuziki katika kuaga mwaka basi wanakuwa salama katika muda wote tangu wanapoingia wanapotoka hadi wakrudi majumbani mwao katika eneo la jimkana tutakuepo askari wengi wa aina mbalimbali kutakuepo vile vile na kikosi cha mbwa hawa mbwa wananchi waona wasiogope hawa ni kwamba wako kwa kazi maalumu kwa sababu tunajua kuna watu wengine wanatumia sheria hizi kwa kwa kufanya matendo ambayo ni kinyume na sheria. Kwa hiyo utakapoona kama uko mwema usije ukakimbia lakini kama hovi hovi, una mambo yako ya hovyo hovyo unakuja kuyafanya pale lazima utagundulika. Tusameane tu hakuna namna. Kwa hiyo tunaomba ushirikiano wenu wananchi kwa tuone kwamba pale kiwanjani jimkana atupati tatizo lolote kwa mtu yoyote hapati Tatizo la, la kuumizwa sehemu yoyote ile. Tunataka tusherekee kwa amani, tumalize. F Tunaomba mzingatie maelekezo ya kile wana usalama watakuwa nawaambia. Tutaweka maeneo maalum kwamba hapa tuchikwaambia usipite, usipite na wala usilazimisha kupita. Hakuna sababu ya kufanya fujo. Hii ni sherehe lazima tufurahi sote kwa pamoja. La pili, hapa katika ukumbi wa Santa Teresa. Hiyo shughuli itakuepo Usiku katika hili tunaomba mambo mawili tumefanya tathmini pale eneo la parking ya magari sio kubwa na kutosha hivyo tunaomba wananchi wetu wale wanaomiliki vyombo vya moto waangalie utaratibu wa kufika kwenye yale maeneo bila kulazimisha kuja na magari yao pale kwa sababu nafasi itakuwa ni ndogo eh, askari wa usalama barabarani watakuwepo. askari wa uniformu watakuwepo. ambao watakuwa nasaidia kwa kisha kwamba Hakuna jamu yote inasababishwa na ala watu ambao wanakuja kuzilisha idadi ya magari pale. Kwa hiyo tunaomba mzingatie kile ambacho wana usalama tutokao tunawaambia ili tuone basi kwamba lile eneo linakuwa salama. Tunategemea vile vile katika ili eneo e, wananchi wetu e, lifanyike na kumaliza katika hali ya amani na utulivu. Mambo yaliyotokea hapo nyuma hatutaki kuyakumbushia lakini hayakuwa mambo mazuri kwa watu ambao tumestaarabika utaratibu upo wa kudai kile ambacho wanadhani kwamba hakitotokea. Tupenda sawa sawasawa. na mamlaka zipo. Kwa hiyo tungewaomba wananchi wetu na naomba sana wote tuzingatie, tutii sheria pale bila kushurutishwa ili huu mkesha umalizike salama. Ni vyema na nitashukuru sana kama watu wote tutafika pale hiyo 30, moja, tarehe moja tunaipokea pale, tunasherehekea tukiwa pale na kila mmoja anarudi katika majumba mwake kwa katika amani na utulivu. Sababu na hilo tunajua kwamba kama tulivowaomba kwamba kesho ndio tunaomaliza mwaka 2017 na kupokea 2018 tunaendelea kuwasa tena wazazi na walezi. Tunawaomba sana watoto maeneo ufuko siacho yakaenda kucheza pekee yao. Wawe na walezi na waangalizi ambao wanawazidi umri tena wa kutosha ili waweze kudhibiti wale watoto. Tunaona kwamba wazazi au walezi wanadalazimisha watoto kwenda kwenye maji. Tu, tu, Tulishasema matukio ambayo yalitokea siku za nyuma hatotaki kuona anatokea tena kuona watoto wanazama wana wanakufa maji ni mambo ya aibu kuwa mzembe mpaka mtoto kutoroka, alafu anaenda unasikia amezama maji ni jambo la aibu mtoto na mtoto wako uliemzaa anapotea ni mambo ambayo hataki kuyaona hilo ni moja la pili liko swala la la la, la usalama barabarani tunaomba vilevile wale watumiajaji wa viungo vya moto eh kuwajali wat, wa, wa, wa, wa, wa, watumiajaji wengine mwendo kasi kwa waendesha boda boda kwaeendesha magari kwaendesha kwa bajaji tafadhali sana tuwajali tu, tu tuendeshe katika hali ambayo haiwezi kuleta madhara kwa mtu mwingine lakini sababu na hilo kuna wenzetu wanaendesha vifungo vya moto wakiwaamelea wanaendesha vifungo vya moto huku anakunywa ulevi anachach vyombo vya moto pale anapokuwa anaona kwamba sasa anaenda kwenye kwenye kwenye makumbia stare atatumia kilevi alafu anakuja kuendesha chombo cha moto isi wana usalama Tumesharekebisha vyombo viumbo vyetu tusingependa tukaingia kwenye mgogoro na wewe mmiliki wa chombo cha moto ambayo utakua unaendesha huko umeshatia kilevi cha aina yoyote ile tusingependa tunaombaeni sana kama ni laona lazima uende na gari yako basi wena driver ambaye atakua yuko vizuri ambayo hajapata hiyo hiyo hicho kilevi kwa sababu haina maana na tusingependa kuona eh mwananchi wetu anaumizwa na chombo cha moto kwa driver ambayo alikuwa amelewa anavunjika miguu familia yake inabaki haina mtetezi haina mtu wa kumsaidia anapata ulemavu wa kudumu sasa sio jambo zuri sherehe siku moja tena tunasherekea kuupokea mwaka mpya alafu tuamke na majeraha tusingependa hiyo ni kwa upande wa usalama barabarani majumbani kwetu tunapotoka tunaomba jamani majumbani kwetu tunapotoka tusije tukapacha wazi tusije tukawapa nafasi wale walifu ambao wanachungulia au wanatafuta nafasi we uji kidogo aje akuibie. Hilo tunaomba wananchi tutumie ule mpango wetu wa ulinzi jirani katika kile kipengele cha ulinzi. Ule mpango wa ulinzi shirikishi katika kipengele cha mpango wa ulinzi jirani ili tuokoe tusije tukapata shida katika mali zetu tuangalie sana hilo tunajua watu watajoua wamehamasika amekwenda kumuona asray basi anachoya nyumba wazi wengine anatumia nafasi hiyo hiyo tusiwape nafasi hao walifu nne wamiliki wa wa wa wa wa wa nyumba za starehe tunaomba muda utakapofika kadiri sheria inavoruhusu hebu tufunge haya majumba ya staree tusingependa kuja kushikana mikono au kaje ukalala maabusu kwa kukiuka zile sheria sheria ziko pale pale hakuna sehemu ile kwamba unapopokea mwaka basi ufanye kazi mpaka asubuhi watu wenye leseni za hiyo wapo hawa hatuna shida nao isipokuwa tunaomba hao watu wazingatie usalama wa ndani katika hizo kumbi kwa wale ambao wana night clubs Eo kwa ujumla niwatakie heri njema tutakieni ya heri ya Mwakampia tutakapoona vyema tuombe Mungu tuone salama tuendelee na majukumu yetu kama kawaida tusije tukafanya tuka mambo ambayo atafanya eh, sisi wananchi wa mkoa Kagera ushinde kuja kuendeleza shughuli zetu za kawaida kwa kisigeti ilikuwa iliumia kwenye mwaka mpya hatutapenda iwe hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu tunashikana mikono tunaelea na shughuli zetu za uzalishaji mali kama kawaida tusije tukaapa watu fulani fulani wasopenda kufanya kazi nafasi wakaja akatufurujia mambo yetu niwaombe tu kwa hilo tuweze kuendelea vyema katika kuweka hali ya ulinzi na usalama vizuri kwa watumiajaji wa daraja lela ambao unavuka pale baada ya Bukoba Club tunawaomba waendesha magari waendesha boda siku ya tarehe moja, tutalifunga kwa muda lile daraja tutalifunga tutazuia magari asipite pale hii ni kutokana na sababu kwamba katika sherehe za Christmas zilizopita kulikuwa na na na, na tatizo lolijitokeza kidogo waendesha magari pale wasababishie ma, ma, madhara kwa watoto wetu na kwa watu walikuwa napita kwenye ile daraja kwenye tutaruhusu waendesha kwa miguu tu. I watatumia njia nyingine ya kuja kuzungukia huku custom ili waweze kufika kwenye lile eneo. Panafikika. Watafika kwa kwa, kwa, kwa, kutu, kwa magari yao kwa kupitia barabara nyingine na kwenye ile eneo lakini sio katika hiyo daraja la mbao. Tunaombaeni sana. Wapita kwa miguu wana wataendelea kutumia ile barabara, hiyo barabara. Lakini muendesha pikipiki, piki, mwenye gari kama anataka kwenda kwenye lile eneo lazima azungukie wii barabara nae custom apite pale atakifika pale vizuri aendelee na mambo yake akimaliza arudie njia hiyo hiyo lengo letu ni tunataka kuhakisha kwamba katika hii kukuu, pale ambapo usisi wana usalama tunaona hapa kuna tatizo lisija likatokea tena kwa sababu tumesha paona tusameane tu hakuna namna